Bine, cuvântarea domnului, cred că se voi tocca. Poți auda și poți ai iubirii de oameni, întotdeauna, cu unul lași înveci pe genul 1. Pristoșan, ia din monstru, marte prin marte, călcâi. isto sâmbiați morți marturi morți, donți, morți, mântri viiți, dar într-adevăr, tu dumnezeu nu sun. Pentru că șungele brafula te mai și sale, aveți cel mai trus sinți, spunți noi sun. de arpa triară, constanti nu potu da de sinți, drept să dumnezeu spunți că tuturor sinți laul. Să ne minuiască, să ne întâiască vreo noi ca un bun și de oameni iubitor. Hristos, Sambia! Hristos, Sambia! Hristos, Sambia! Mi-a dărit o viață vășnică să ne închinăm Sfinte în Vienebune și să ne dea treia zi. Părinților noștri, Doamne, Iisus, se risasă Dumnezeu nostru să-ne noi. Hristos a înviat! Cu ajutorul Bunului Dumnezeu, săvârșindu-se calea apostului, iată-ne ajunși la Domnului Hristos, mama tuturor sărbătorilor. Așa cum un om, numai după ce se naște, este scris în ticticile omenești, Așa și Învierea este un moment crucial pentru viața veșnică. Din acest motiv și Domnul Hristos a venit de pământ, din de Fecioarei Maria s-a îmbrăcat în această haină noastră de pământean trecător, a trecut prin aceste căi ale vieții, cu fruntea sus, cu mare demnitate, cu singura excepție care a făcut-o de la omul obișnit, care a fost de-a lungul tuturor timpurilor și va rămâne același, a fost om fără de păcat. El trebuia să vină pe pământ să-l completeze pe Adamul cel vechi care, datorită păcatului, a căzut sub robia morții, și după 930 de ani de existență pământască, a apus și El ca orice om. Dar trebuie să ținem cont că moartea nu a venit prima dată la El, El fiind primul, singurul om și primul om în de către Dumnezeu, ci tocmai a venit la Fiul Lui. Sfinții Părinți au împărțit lumea în două categorii, lumea vieții, lumea lumii și lumea lumii. După cum și sit, fiii lui, din timpul încă acela se despărțise în două părți, fiii lumii și fiii luminii. Din acest motiv și Sfânta Scriptură spune, înainte de a fi potopuli noi, că Fiii Luminii, adică Fiii lui Sid, care erau un obila cu cunoștința lui Dumnezeu, au văzut fetele lumii că sunt frumoase și intrând la ele, au născut copii care au marcat omenirea atunci, când era perioada uriașilor. A fost în rândul omenirii, înainte de potopul lui Noe, când oamenii erau înalți cât copacii. Dumnezeu i-a lăsat în felul acesta datorită păcatelor lor carnale și a închinării de idori. Dragi credincioși fiii luminei, erau în cu cunoștința de Dumnezeu, dar acea de cunoștință țineau în ființa lor trupească și sufletească atâta timp cât nu-și murdăreau mintea și apoi trupul cu păcatele de la aficele lumii. Trei perioade a cunoscut omenirea, perioada de până de la izgonirea lui Adam din Eden și până la potopul lui Noie, când, datorită păcatelor, Dumnezeu cercetând Pământul nu a găsit pe Pământ oamenii drepți, decât pe Noie și cu descendenții lui opt suflete la număr, fiind care s-au și salvat din acel potop și s-a perpetuat omenirea până în zilele noastre. A doua perioadă a fost de la renoirea lumii, de la Noie și până la venirea Lui Hristos. Am putea o socotii, perioada Vechiului Testament, apoi perioada Noului Testament, perioada Noului Israel la creștinismului, de la Hristos și cât va ține lumea până la Apocalips. În toate aceste trei perioade, Dumnezeu s-a arătat adevărat în tot ce a spus și a lucrat. După cum spunea și prorocul David, ca să te îngriptezi în cuvintele tale, Doamne, când vei judeca Tu. Adică atunci când va fi judecat a omul încercând din impertinența lui, din grosolănia minții lui să se certe cu Dumnezeu, Dumnezeu îi va arăta dosarul de acuzare și el nu va putea să spună nu am știut sau nu am putut, Doamne. În toate aceste perioade, Dumnezeu și-a arătat veșnicia, lumina veșniciei de care se împărtășește omul care îl ascultă pe Dumnezeu. Ca drept dovadă că unul din descendenții lui Adam, din fii lui, Enoch, a fost răpit la cer negustând moarte. Acela a rămas drept, după cum dat să spună mai târziu Apostolul Pavel, că deși este mort, încă grăiește. Grăiește nu prin fiu grai, ci faptele lui grăiesc. Că el, dacă a fost atâta de drept Dumnezeu, prin rândul la lui Dumnezeiască, și-a arătat nemurirea și l-a luat cu tot, cu trup la cer, el fiind încă viu. Nu a gustat moarte. În Vechiul Testament îl găsim pe prorocul Ilie, care se nază la cer într-o căruță de foc cu tot cu trup, și acesta sunt moarte. Iar după înălțarea Domnului la cer, după ce s-au întâmplat toate evenimentele, îl găsim pe prorofe Sfântul Evanghelist Ioan, înălțat la cer cu tot cu trup. Aceștia trei nu au gustat moarte. Pământul nu i-a putut primi, nu i-a degerat din cauza că Dumnezeu prin rânduiala sa, a bunătății sale, Dumnezeiești, nu a lăsat cuțitul morții să vină peste ei. În rest, toți oamenii au gustat moarte. În schimb, s-au găsit de lungul timpului și trupuri care au fost ridicate la cer, cum este trupul Maicii Domnului, și-au mai fost câțiva sfinți care cu aceeași rânduială, care i-a și pe cei trei care nu au avut sa moarte, s-au ridicat la cer cu tocul din Dragi credincioși, aceste lucruri le-a făcut Dumnezeu spre întărirea credinței și nu spre a ori omul într-un întuneric. Cum spunea Apostol Pavel, în multe graiuri, în multe semne și în multe minuni a grei Dumnezeu oamenilor. În cele din urmă, a grei prin însuși Fiul Său, nu de-acolo trâmbițându din în altul cerului, ci a venit aici să grăiască gură către gură, adică să-L vedem. L-au văzut oamenii i-au ascultat cuvintele, l-au conștientizat unii că acesta este Fiul lui Dumnezeu și acesta este cel mult așteptat prorocul, Mesia. Dar iarăși oamenii îi vedem că făceau parte din cele două tatere, fiii Luminii și fiii Lumei. Iadă Aceia care erau luminați cu cuvântul lui Dumnezeu, specific nu iluminați, ci luminați, că ilumina este cuvânt strict caracteristic masonilor, care sugerează satan. Aceia care erau luminați la minte cu poruncile lui Dumnezeu și dădeau măcar o scânteie de credință și de dragoste, l-au conștientizat că este Mesia, iar cei care zăceau în mociri la păcatului, neconștientizându-l, l-au trimis spre Marte. Dragi din și aceștia trei care au fost ridicați la cer cu tocutul, negustând Marte, ei vor gusta moarte că sunt păstrați pentru întâmpinarea lui anticrist. După cum spune în Apocalipsă, aceștia trei vor veni înaintea de Antichrist, propovăduind Apocalipsul. Și se vor întâlni împreună cu diavolul, cu satana, care va intra în un om și va fi Antichrist în ușile împărătești ale Bisericii din Ierusalim. Iar acolo, chiar din mâinile lui Antichrist, vor gusta moarte trupească, că vor fi omorâți de mâna lui. Și după acest supliciu, și anticrist va fi ucis cu Duhul lui Isus Hristos. Și apoi legat definitiv după care va veni Învierea. Am parcurs această cărare a Sfintelor Scripturi ca să luminăm puțin... Această mare taină a învierii Domnului Hristos după măsura puterilor mentale cu care ne mântescează Dumnezeu. Nu trebuie să gândim înviera lui Hristos pământesc, omenesc, după cum noi tragem de această crâmă de viață să o mai lungim clipă de clipă. Înviera Domnului nu s-a făcut pentru a ne prelungi viața aceasta mizerabilă a lumii pământești, ce a făcut-o pentru veșnicie, că trupul nu mai avea nicio șansă ca să veșnicească împreună cu sufletul după judecată. Și din acest motiv a venit Mântuitorul în trupul omenesc, Om desăvârșit cu singura excepție de la oameni, după cum am spus, fără a greși, nu că nu avea posibilitatea de a greși, nu că, că ar fi fost un om lipsit de pofte, ci mintea era nopilată, mintea era dumnezeiască cum vedem cuvioști în, în istorie, consemnați de conteilul istoriei, oameni care au știut cum să trăiască după legea lui Dumnezeu. Veneau diavolii la ei ca să-i încolțească cu colții otrăvitori de hidră, de șarpe veninos, dar nu puteau să-i muște din cauza că ei erau curați în gândirea lor că totul ce se făcătuiește de către om întâi trece prin firul minții și mintea când clocește gândul, dacă nu este alungat imediat de este gând mortal. deja tot arsenalul de minte va executa în scurt păcatul. Și iată că Mântuitorul, venind pe pământ la resemnat cu alte cuvinte de Adam. Adică l-a arătat oamenilor cum era Adam în Eden. Ce putere avea Adam! Ce noblețe avea Adam! Și aceasta o vedem în Noul Adam când lumea venea după Hristos. Hristos nu era luminat ca un soare ca să-i atragă pe oameni, Nici nu-i momea cu bani, cu aur, cu arginți și sau cu scaune înaltă în societate. Era un om simplu, dar minunile care le făcea printre oameni, blândețea cu care se explicita oamenilor, așa putere avea lucrativă în oameni încât că ei nu mai țineau cont de neputințele lor trupești. Și îl urmau parcă pentru toată viața, uitau de tot ce era carnal, numai să fie în preajma Domnului Hristos. Și fiindcă el a venit în aceeași gene genealogie a lui Adam, că s-a tras din feceara Maria om de desăvârșit, trebuia să se arate. În frumusețea gântirii lui, cum am spus și el, diavolul mult l-a încercat să-l ducă poate în păcat, crezând că este om, dar nu se putea apropia de focul din Dumnezeu, ca drept dovadă că l-a și conștientizat cândva, dar i-a închis Dumnezeu gura. Că atunci când s-a întâlnit Hristos cu acel îngrăcit, acela în spasmele moții striga, Iisuse Fiul lui David, de ce ai venit să ne mucești înainte de vreme? l conștientizat că este Fiul lui Dumnezeu și este Mesia. Dar aceasta s-a făcut cu dumnezeiască pentru mustrarea iefreilor la judecată, dar nu a numai acele al vechi care au pierit atunci ci a toată lumea, că și noi suntem noul evreu, noul Israel, și a creștinilor care nu vor să-L conștientizeze pe Dumnezeu, faptic, nu doar impuze. Deci diavolul, conștientizându-L pe Dumnezeu, va veni la judecată și va mustra pe oameni. Eu că am fost vrăjmașul lui Dumnezeu din totdeauna, l-am conștientizat că acesta este mesia, iar tu, chip și asemănarea lui Dumnezeu, noblețea lucrărilor lui Dumnezeu, nu ai vrut, nu că nu ai știut și nu ai putut. Deci iubiți credincioși aceștia trei care nu au gustat moarte vor veni la. Să-l pe ne pe Antichrist și totuși vor gusta și vor fi ultimii oameni care vor gusta moartea. de mâna lui Antichrist. Că după aceea se va declanșa Apocalipsul. Ei vor rămâne mărturii în ceasul judecății pentru cele trei etape ale omenirii. Va veni noi în dreptatea Lui și va mostra pe toți care au fost de la Adam și până la potopul Noie și nu vor putea trăi niciun cuvânt de disculpare de la ceasul judecății. Va veni prorocul Ilie care în numele vechiului testament a legii lui Moise și a prorocilor până la el a apărat numele lui Dumnezeu a Lui. Dumnezeului Avram, al lui Isaac și al lui Iacob, cum îl numeau atunci. Și va merge sunt Ioan, Ioan Evanghelistul și va mărturisi cum l-a văzut pe Mântuitorul, cum a stat cu el, cum i-a urmărit în moartea și i-a urmărit în pierea, și apoi în alțarea la ceruri. Dacă aceștia toți trei, acum, ei nu sunt pește sunt cu totul trup, iar că și ei trebuie să vină înapoi și să guste moartea cu pe, pe I-am văzut pe prunii din proroci cum învie morții. Aceia au înviat din moarte, totuși au gustat moartea definitivă. L-am văzut pe laser, în viață de Domnul Hristos și pe fica Sutașului și Fiul Văduvei din Aire. Au fost readuși la viață cu putere dumnezeiască ca să se arate ca acesta care era numit Fiul Teslarului, Fiul Mariei, Galileanu, Nazarineanu, cum îl numeau toți, în dicția lor, puterile care le are de a readuce viața într-un trunchi mort. Îl vedem pe Mântuitorul cum, trupluând din Fecioara Maria și trăind ca un om de săvârșit, nu poate scăpa de moarte. Nu că nu ar fi putut sfida moarta El fiind Dumnezeu, ci s-a lăsat de voie omorând că trebuia să intre prin această poartă a morții ca să ajungă la Adam, acolo unde era zăvorit, în cel mai întunecat colț al iadului. Și numai prin această poartă a morții trupești trebuia să ajungă acolo. Apoi Domnul Hristos avea să sfideze moartea ca un Dumnezeu. Omorând moartea acolo acasă la ea, împlinea ceea ce a spus prorocul David, cursa s-a sfârmat, iar noi ne-am izbăvit. Adam era ca o pasăre în colifie, plângea în continuu împreună cu Eva și cu toți cei care erau se în iară. Așteptau mângâierea, dar această cursă așa de, de bine a fost împletită de satana, că nu avea nicio șansă ca să fie distrusă de și oricine, ci doar de Hristos. Și ea trebuia distrusă